ndikwepo na agizo ambalo hilo agizo lilitoka tamisemi, makao makuu ambayo ni, ni ni ofisi ambayo yuko chini ya rais walitoa maagizo kwamba ubahamizi wa maeneo yote ya serikali yani kama vile shule za msingi sekondali maeneo ya ya huduma za afya yaliyo chini ya ya rais yani tamisemi yote yaachwe wazi kama kuna watu ambao walikuwa wamevhamia inaonekana baadhi ya wananchi na nayo maamuzi ambayo tuliyokuwa tumekubaliana naye kwa hiyo ndio maana kukawepo na mgogoro ambao kuna wengine wanao Taka kwamba baadhi ya watu wote wahame mure kwenye ya eneo kuna baadhi ya watu wanataka wabaki kama walivyoo na mpaka sasa hivi kuna ukarabati unaendelea pale hospitali na ule ukarabati na fikiri ndo hata sasa ndio umepelekera hata wanaichi baadhi ya maeneo ya ya hospitali kwa nata fulana.